Apám volt, Köröskényi István, Ajtumara volt. A Köröskényi családba származott. A vasgyárban nőttem fel, a téglaházak és a gyárak között. Értel? Nekem most el kell gondolkozni azon, hogy van-e még értelme ebben a családban maradni? Mert az egész Köröskényi család egy beteg. Ebben a familiában még én vittem valamire, mióta énekes vagyok. Én egyedül vittem valamire Bocsát. Most hallgass meg, 2010-ben rendezem. Voltak a családjában őrültek?